про те, кому спало б на думку з цього приводу зменшувати їх заслуги перед батьківщиною. У нашому на вулиці Вузькій згинув від зрадницької кулі польський патріот, вірний син вітчизни, безстрашний боєць за цілість кордонів польської держави. І саме тому обурення громадськості колосальне. Стоїчний спокій в цій справі зберігають поки що одні слідчі органи. Якщо той непорушний спокій буде тривати і далі, то громадська думка буде змушена байдужість слідчих органів визнати за їх безпорадність. В наш напружений, і відповідальний перед лицем історії польського народу час, пасивність слідчих органів може призвести до непоправних – в оригіналі стояло неповетованих втрат. Чи не краще, аби цьому запобігти, для добра справи змінити декого в персональному складі слідчих органів? Якщо люди на таких важливих постах не відповідають функціям, які накладає на них їхнє становище, то треба замінити їх проворнішими і енергійнішими які свою працю розумітимуть перш за все як виконання священного обов'язку перед батьківщиною. Серед тих, що перші прочитали цей артикул у кур'єрі Нашівському, був і наш знайомий, слідчий суддя Матія Сек, молодий юрист який не так давно мав службове попередження з приводу незаконного зволікання оформлення акту звинувачення дівки з села Вишня, особливо гостро зреагував на те місце в статті, де йшла мова про потребу заміни пасивних більш енергійними слідчими. Якщо автор висвітлив виключно свої погляди на справу, то півбіди лиха. Але якщо за цим маловідомим прізвищем ховається, що зрештою дуже правдоподібно, думка самого воєводи, то гірша справа. Як звичайно, коли у душу вкрадаються сумніви щодо правильності власних думок і вчинків, молодий суддя вдавався до єдиного на його гадку рятівного джерела політичного розуму і правди – дописань маршала Пілсуцького. Гортаючи знайомі томи, Матіясек і цим разом, як завжди, знаходив у них нові, варті того, щоб їх виписати думки. Застосовуючи і у цьому випадкові свій метод розгортання плаценти, Матіясек прийшов до висновку, що вбивство польського інтелігента на Східних Кресах – це перш за все наслідок обмеження компетенції влади на місцях та відсутність спеціальних кресових законів для населення непольського походження. Атмосфера неактуальної в наш час демократичності і лібералізму з боку урядових чинників і призводить до того, що бацили політичного розкладу дають ось такі конкретні паростки – Уряд Польщі, як держави, яку на сучасному етапі її розвитку чекає велика історична місія на Сході, повинен послухатись тих політичних діячів, які радять за консервування Конституції на певний час і введення довшого перехідного періоду, протягом якого максимум повноважень був би зосереджений в руках виконавчої влади. Була б це тимчасова диктатура з виховною метою чи не ідея під нею Матіясек підписався б обома руками органік українських націоналістів який офіційно виступав тепер проти польського уряду з приводу вбивства провокатора необачно розкрив свої карти ми українці Маємо перед собою тільки один ідеал – незалежну самостійну Україну з Києвом над Дніпром. Хід історичних подій поставив нас в такі умови, що ми опинились поруч з поляками перед обличчям спільного ворога – комунізму. Українці в Польщі при теперішньому стані речей, власне, і не мають чого втрачати – Хіба не можна до українського населення в рамках польської держави застосувати прислів'я «Втікай голий, бо тебе обдару». Навпаки, на випадок воєнної завірюхи ми маємо деякі шанси виграти тоді, коли Польща може опинитись перед загрозою четвертого розподілу. Сьогодні однією з найбільших загроз, що нависла над Польщею, є комунізм. Тому тим більш незрозуміла каригідна млявість, з якою покликані до цього чинники борються з проявами більшовицького деструктивізму. Агенти Червоної Москви позбавили життя польського інтелігента, активного борця проти войовничого комунізму, а злочинець і досі не викритий. Виникає підозра, що слідчі органи нашого міста з відомих їм причин не хочуть входити в конфлікт з комуністами Нашівщини. Чи розцінювати це як страх перед сильнішим противником чи як далеко йдучу політичну передбачливість? Нашівський кореспондент польської жіночої газети, що виходила у Львові, писав з приводу згаданого вбивства. «В ім'я матері-старушки, вдови, синів-сиріт, і братів зрадницько-замордованого святої пам'яті Владислава Мундика польські патріоти вимагають від свідчих органів негайного викриття, а від суду – найвищого покарання вбивці. Смерть за смерть. Тільки так може реагувати польська патріотка на цей нечуваний злочин. В погоню за вбивцею включилася і старша генерація української інтелігенції консервативного напрямку яка теоретично тобто юридично не визнавала за Польщею права на західноукраїнські землі але тепер супроти спільного ворога комунізму солідаризувалася з бруковою польською пресою практично ця генерація діяла протилежно своїм переконанням, слідуючи за принципом «Головою муру не проб'єш». Національні незлагоди поступились перед спільними становими інтересами. У висвітленні цього прошарку українського суспільства справа вбивства провокатора набрала нового забарвлення. Голота – Шумовиння, вулиця, зводили рахунки, можна сказати, тільки поміж рівними за соціальним станом собі. Не було великого лиха, коли голота націоналісти побили голоту комуністів або навпаки. Тепер комуністична голота стала добиратись і до інтелігенції, а втім це їх давня заповітна мрія знищити, як у Росії, інтелігенцію, щоб потім самим стати на чолі народу. Покійний магістр прав Мундик був провокатором. У відношенні до кого? До ворога, в боротьбі з яким всі засоби допустимі. Наївно і смішно так думати. Втім, де певність, що голоті не заманеться завтра, пришити ярлик провокатора черговій своїй жертві, на цей раз з-поміж української інтелігенції. Коли рік тому пішла поголоска по нашій вщині, що комуністи вбили отця Річинського, то між Богом і правдою сказати, мало хто вірив в її правдивість. Хоч і кожен, хто причисляв себе до світу Річинських, старався щоб побрехенька ця охопила якомога ширше коло. У відповідь на цю акцію комуністи випустили летючку, в якій було сказано, що вони проти індивідуального терору, але вбивали і на майбутнє вбиватимуть тільки провокаторів. Хто тоді з нашівського вищого товариства надав будь-яке значення цим погрозам? Адже комуністи не раз уже загрожували летючками, промовами з імпровізованих трибун, резолюціями на своїх таємних зборах. В останньому слові у суді перед виголошенням вироку про смертне покарання змести з лиця землі існуючий лад. А проте старий світ не лише стояв на місці, але й поволі рухався вперед за течією часу. Здавалось, існувала нікому не шкідлива паралель. Там ті влаштовували демонстрації голодних, а ці – раути та полювання. Там ті співали «Повстаньте, гнані, голодні», а ці нех жиє, жиє, сто ляд!» І від цього начебто не порушувалась гармонія суспільного ладу в цілому. Кому спадало тоді на думку, що не мене й року, як голота насмілиться від погроз перейти до дії? Крім того, для багатьох тепер стало ясним, що вулиця, скуштувавши на солоди впиватись кров'ю, не зупиниться на одному цьому вбивстві. Вбивство на вузькій, яке викликало стільки галасу в нашому тихому місці – не могло не знайти свого відгумуну і в родині Річинських. Тітка Клавда сиділа в їдальні у Річинських з ногами в тазу з теплою водою. Жару переносила важче, ніж холод, і метикувала. Ти знаєш, Гелюню, я не стих, що з найменшої причини трясуть штанами. Коли у 20-му році більшовики зайняли чортків, Вся нашівська буржуазія спакувалась і була готова до виїзду за кордон. А дехто таки і втікав, аж патинки губив, а я ніць мої любі. Я сказала собі, доки не побачив першого живого більшовика, доти мені ані десь не гримить евакуація, і на моє вийшло. Покійний Аркадій теж не боявся їх, хоч правда, і він трохи наївно дивився на речі. Йому здавалось, що більшовики – це ті самі рібята, що квартирували у Вишні у 14-му. «А ви чого, сикси, повитріщувались на тітку?» «У тихому нашому стали вбивати людей серед, хотіла сказати, серед «Білого дня», але впору пригадала собі, що Мунтика вбито вночі. в вулиці, а ви сидите собі в хаті, ніби мухи на сирі, і какаєте. Тітка клавда вжила рішучого виразу. Преспокійно. Гамай какай і ніц не балакай. А що Філько каже? Е, Філько! кричать хриплим голосом старої ворони. Добре, що хоч дитину змайстрував Катерині, бо наш вождь і того не потрапить. Гелюгню, гелюню, не роби такої згрішеної міни. Твої панни, повір мені, більше знають від тебе. Давай, Нелько, сірника, хай тітка запалить собі фаєчку. Злодій Фелікс обіцяв мені дістати якусь екстра запальничку, але чи не обмане? Приємний димок, дівчатка. Що? Хай вам бідненьким, хоч тільки запахне мужчиною в хаті. Сидорко не приїздив? О, цей напевно буде щось знати, повинен би знати. Ви дивіться, як воно склалось. Все маємо у своїй родині. І папа і лікаря, і філософа, і, а, не буду. Тітка огидна каже Неля на вухо Олі: ти дивись, як стерчать ті волоски з бородавок. Могла би їх втяти. пис кузен Козен Сидір повинен би ось-ось приїхати. І не сам, а з Наталею. Ублагав її, щоб та хоч зовні дала оглянути себе фількові, бо Наталя наперед застерегла, щоб, боронь Боже, жодних рентгенів, баріїв, шлункових соків і тому подібне. Погано з нею а ніяк не хоче датись збадати. А що її бракує? Та ж вона настільки молодша від мене. Відчувалось, що тітка Клавда Вельми задоволена з того, що вона настільки старша від кволої сидоркової жінки. Завчено і послідовно викладає Олена справу Наталі Ілаковичевої. Вся біда в тому, як каже Філько, що не знати, яка в неї хворість, бо вона не погоджується на жодні аналізи, а взагалі не визнає себе хворою. Вона завжди, спромагається Олена, накрити кородечки. Ставила себе понад усіх у нашій родині, бо в неї вдома і у седорка в парафії йшло все по заздалегідь розробленому плану, наче по шнурку. Навіть ямні невдачі? От хоч би те, що Сидір тридцять років добивався парафії у місці і таки залишився на селі, чи те, що Славко не закінчив студій, чи врешті його невдале одруження з Орисею Лісною? Все вона старається представити перед нами, як щось заздалегідь продумане згідно з її і Сидора волею. Вона завжди... Правда? Робила враження незалежної, гордовитої натури. Але справжній її характер проявився щойно в недузі. Чекай, чекай, Гелю, а що власне бракує натален. Та в тому й справа, що вона не дає жодному лікареві доступитись до себе. Орися каже, що вона катастрофічно втрачає на возі, попросту тане перед очима і далі. А «Бачиш, що за твердий характер!» «Не треба забувати, що вона з річинських!» Вставила репліку Клавда. І далі твердить, що їй нічого не бракує, що в неї невеликий шлунковий розлад, а поза тим усе в порядку. А тим часом, каже Орися, вночі потай від своїх звужує собі спідниці, Перешиває ліфчики, ушиває блузки. «Якось, – каже Орися, – не могли вже знести того обману, і силою, просто силою посадили її на вагу. І що ти, Клавдоню, скажеш на це?» Пізніше знайшла Орися отакенну каменюку в кишені халата. «Рак шлунка?» – винесла вирок тітка Клавда. «Може бути». Але згадає Клавда моє слово. Якщо Наталя і помре передчасно, то не від рака шлунка, а, овсім, причиною її смерті буде якийсь невеликий розлад шлунка. Бідний Сидорко. А сплюнула серцем тітка Клавда. Бідний, бо дурний. Я вже тоді, як привела вона його перший раз як нареченого, подумала собі, що він дурень з такою статурою, з таким лицем, з таким тембром голосу, з такими манерами і на тален. Її щастя, що в Сидорка ніколи не було справжніх друзів і не було кому викласти огиду до цієї екстравагантної панни. Я не раз гадаю собі, що невродливі мали куди більше шансів виходити заміж, якби їхні наречені не мали друзів». Через небувалу жару тітка Клавда залишилась в Олени на цілий день, заодно і пообідавши вже разом з Річинськими. Надвечір тільки Клавда збиралась послати Мариню по Фелікса, прибігла дівчина від панства докторів просити від імені пані докторової, щоб усе панство з Куліша пофатигувалось над джерельно. Бо приїхав отець Ілакович з панею Добродікою. Розпорядились склавда, Поїдемо, а як же ж? Всі прилетимо на родинний слід. Лише ти побіжи і скажи отцеві, щоб прислав поїмость і панну. Так і скажи. Панну, бричку, передай, що так панна сказали. Знаю, знаю, скажу, скажу. Світ валиться, коли вже такого... Елеганта, як Сидорко, треба вчити галантності. «Бо він не знає, що ти в нас!» – виправдовувала козена Олена. Почувала себе ніяково, що так висипалась на Натален. До того ж, перед ким? Перед Клавдою з її кілометровим язиком. Ні, не буде мати спокою, доки не подарує бідній Наталі хоч одного ласкавого слова – та не попросить, бо дай очима, пробачення в неї. Або краще не поїде взагалі на джерельну. Хай замість неї підуть дівчата. Так воно й сталося, хоч Клавда ніяк не могла додуматись, що спонукало Олену залишитись вдома. Хвороба страшенно змінила Наталю. Не те, що постарила її, навпаки. Жахливе було в тому, що недуга зробила з неї омолодженого трупа, Втрата ваги, на перший погляд, не падала в око. Нездорова брескрість викликала фальшиве враження навіть деякої повноти в Наталі. Ілаковичева просто з рук перукаря, в новій оранжевій, з чорним мереживом жоржетовій сукенці, з парадною опаловою брошкою на грудях, овсім. Приязна, але трохи, наче стримана, так давно на людях не бувала, перша заговорила про своє здоров'я. Овшім, овсім, якийсь час почувала себе трохи недобре, невеликий розлад шлунка, але випила декілька разів на пару з ялівцю і, власне, вже все пройшло. Тепер треба, щоб повернувся їй попередній апетит, і все стане на мірі. Але з апетитом, овшім, іде до кращого. На тому тижні не могла зносити запаху кменкового супу. А вчора, наприклад, з'їла шість великих ложок і з'їла б іще, як каже німець, «Ес шмект на хнох», але просто побоялась перевантажувати шлунок. Амтіп, з нею траплялась вже раз подібна, точнісінько така сама історія – коли Славчикові було два ручки, такі самі симптоми, як і тепер. Помучило її щось так за шість тижнів, а потім порадив хтось пити на пар з'єлівцю і прийшло. Зрештою, здоров'я Наталі, хоч і як воно всіх цікавило, скоро поступилось пекучому питанню з області політики. Сидір Ілакович говорив стоячи. Завжди вставав, коли збирався надовго затримати на собі увагу слухачів, потираючи за звичкою хребтом долоні підборіддя. «Прошу панства, нам легко говорити і критикувати, але спробуємо війти в становище уряду. Нелегке воно, нелегке, коли сказати попросту «важке» яких ще заходів має вживати уряд проти розкладницьких елементів? Скажемо конкретніше, проти комуністів. Поголовно всіх запідорзерених в комунізмі саджати в тюрму? Я й сам думав над цим. Це, прошупанство, не вихід з ситуації. Насамперед, для такої акції Польща в даний момент має замало тюрем. Замало панства. Їх не вистачило б і в тому випадку, коли б усі школи по містах і селах перетворити на караючі заклади. За твоє здоров'я, Сидорцю! Вихилила тітка Клавда додатковий келишок кон'яку. Аби ти нам жив та тривав, чекай-чекай. З твоєї бесіди виходить, що кожна п'ята чи шоста людина у Польщі то більшовик, а чи не передав ти часом куті меду? Як по твоєму Сидорцю, той тут, серед нас, повинен знаходитись один червоний. Вона засміялась і дехто за нею, але отець Сидір зберіг попередній поважний вираз обличчя. Хай кузина не буде так оптимістично настроєна. Я трохи пізніше дам кузині доказ, що й серед нас, розуміє, кузина, навіть серед нашого середовища знаходяться прихильники комуністичних ідей. Невже ж? прошила тривога оленине серце, вуйко мене має на думці. Мала враження, що, виголошуючи цей натяк, Ілакович значуще глянув у її бік. Сидорцьо жартує. Клавда з пересердя капає за каравку з кон'яком, але в останню хвилину, передумавши, наливає не собі, а безбородькові. Я не строєний жартувати, Клавдочко. Терпеливість, кузиночко, терпеливість. Припустимо, я трохи переборщив, але все ж таки цифра комунізуючих дуже солідна. Прошу мені вірити. Я не беру до уваги Самих членів партії, тих уже не так і багато, і вони самі нічого не могли б вдіяти, коли б не прихильники, оті новозаражені неофіти, фанатики, ці найстрашніші. Я візьму тільки один такий приклад, як цьогорічна першотравнева демонстрація, преса з задоволенням відзначила, що в цьому році. Першотравневі демонстрації в нашому пройшли мирно, без крові Що за політична короткозорість, прошупанства Та, власне, і весь жах у тому, що такі речі проходять мирно Що значить мирно? То значить, що уряд боїться зачіпати вулицю Поліція сховалась, як миш у нірку А ті тим часом окупували місто Найкращий доказ цьому – Червоний прапор на ратуші. Це ж нечуваний в історії нашого міста скандал, а ті пишуть мирно. Так само мирно, без крові, ті падлюки вивісили на громадській канцелярії у ставках вивіску Сільська рада депутатів трудящих. А у Вишні, де покійний Аркадій виклав стільки праці на користь народу, на шкільному будинку Пришпилили табличку з написом «Українська радянська школа». І це все відбулося дійсно мирно, прошупанства, мирно, і в цьому повторюю весь жах. Та що тут дивуватись, коли сам воєвода заявив у неділю в своєму інтерв'ю в кур'єрі, що комуністичний рух на селі – це реальна сила. Я й не знаю, що тут казати». Якщо вони – реальна сила, то виходить ми – нереальна чи як прошупанства. І в такий загрозливий час прошупанства знаходяться навіть серед старої української інтелігенції суб'єкти, це факт прошупанства, які не приховують того, що вони не мали б нічого проти совєтського ладу, аби тільки Україна була воз'єднана. Це, це просто нечуване. Аби тільки воз'єднана, хай буде і совєцька. До чого докотився політичний нерозум тих людей? Припустимо, кажу, припустимо, що уряд асигнував би додаткові кошти і в країні було б побудовано ще кільканадцять караючих закладів. Але і це, прошу мені вірити, не дало б бажаних наслідків. А чому ні? Випиває Безбородсько келишок, що йому налила тітка Клавда. Коли б ці тюрми були реальна дійсність, а мури товсті і грати з матеріалу, якого не міг би перепиляти жодний напилюк, коли б мали певність абсолютної ізоляції, то чому б ні? І все одно, дорогий докторцю, це нічого не дало б. Скупчення комуністів у закритих приміщеннях могло б привести до повстання всередині закладу. Звідти легко могло б перекинутись, як пожежа у спеку і назовні. Так, мої дорогі, про такі випадки не писалось в газетах, але вони мали місце і нам відомо про це. Ольга переморгнула з Нелею. А кому ж знати про це, як Невуйкові Сидоркові? Був такий випадок, отець Ілакович зробив перерву, начеб роздумуючи, чи варто в цьому товаристві бути щирим до кінця? Був уже випадок. Не будемо називати місцевості, оскільки про це в газетах написали, коли підбурена комуністичними агітаторами в'язнична чернь заблокувала в'язничну адміністрацію, володіла зброєю, яка була в тюрмі, і коли б не допомога війська, та що вуйцю кажуть, не знати чого розвеселила безбородька кон'ячок, ця невесела історія. То цікаво, то ще добре, прошу вуйця, що знайшлось якесь дисципліноване військо, бо якби натрапили на таких, як ті, «У ставках...»